care ascultați sub forma de programe a 30 de minute. Lecțiunea noastră de zi, C073, va debuta cu citirea versetului 31 a capitolului 10 a 1 lui Pavel către romani, verset pe care l-am avut și cu prilejul lecțiunii precedente. Din motive de timp însă a trebuit să ne oprim pe undeva pe la jumătatea mesajului și astăzi, cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința lui, cât și bunăvoința dumneavoastră a celor care v-ați luat. Să ascultați, vom debuta cu cealaltă jumătate a meditațiilor pe marginea acestui verset, după care, tot cu ajutorul lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră, a celor la care v-ați luat timp să ascultați, vom purcede la versetele următoare. Mai înainte de acestea, însă, haideți să citim câteva însemnări din viața marelui Jim Elliot, un mare misionar al Ecuadorului. El scria următoarele, încă pe vremea când era student la Wheaton College, asta este în statul Illinois, undeva pe lângă Chicago. Spunea el, sunt gata să-mi dau viața pentru triburile sălbatice din Ecuador. Tot el scria altădată o rugăciune în jurnalul său, care sună astfel. O, tată ceresc, ia tu viața mea, da, chiar și sângele meu dacă dorești și consumă-le în focul tău. Nu doresc să-mi cruți viața, că cea îți aparține, și numai tu o poți salva dacă găsești cu cale. Ia-o tu, stăpâne, și toarnă ca ca fă de băutură, dacă ea poate ajuta la mântuirea altora, căci orice sânge vărsat este de preț numai atunci când e vărsat pe altarul tău. Da, aceasta este exact atitudinea pe care trebuie să o aibă orice ucenic, așa cum ne învață Domnul la Luca 9,24 «Oricine-ți va pierde viața pentru mine, o va mântui», spune Mântuitorul. Și cu cât ne gândim mai mult la acest lucru, cu atât mai logic ni se pare. Mai întâi, fiindcă viețile noastre nu ne aparțin. Ele aparțin aceluia care a plătit pentru ele cu prețul sângelui său prețios. Și atunci, ce drept mai avem să căutăm a reține cu forța ceea ce aparține altuia? Iată niște gânduri minunate care trebuie să ne consume și pe noi. Poate că celor mai mulți dintre noi astăzi nu ni se cere viața, nu ni se cere să ne dăm sângere, ni se cer însă alte lucruri. Oamenilor de afaceri care sunt astăzi atât de întâlniți, des întâlniți în România, li se cere să renunțe la câte un compromis, la câte o minciună, la câte un fals în actele lor, prin care ar putea să-și mărească venitul. Li se cere să fie mai cinstiți cu lucrătorilor și să nu îi plătească cu lucru de nimica pentru ca să-și mărească ei avuțiile. Dragul meu om de afaceri care ești creștin, Ești tu gata să jertfești aceasta de dragul mântuitorului? Căci până la urma urmei ce ai putea face fără el. El însă nu se amestecă peste tine, ci îți cere ca tu de bunăvoie a ta să primești, să ai mai puțin venit în afacerile tale, deci să jertfești ceva numai pentru ca să nu faci falsuri în acte, să nu faci minciuni, să nu furi, deci Că așa asta înseamnă a face fals, înseamnă a fura statul. Ai să-mi spui că statul e prea calic și, -și cere prea mult, asta nu-i treaba ta. Cuvântul spune să dai cezarului cei al cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Dacă cezarul îți cere prea mult și crezi că nu-ți poți ține afacerea în felul acesta, este altceva, tu trebuie să renunți la afacere, în niciun caz însă n-ai voie să furi statul, făcând fals, mințind în actele tale, motivând cu aceea că statul îți cere prea mult. Cuvântul e limpede, Domnul Iisus însuși a spus, dă-i cezarului cei al cezarului, sau cum spune în altă parte, dați tuturor ceea ce sunteți datori să dați, cui datorați birul, dați birul. Nu zice Domnul Iisus aici că să stai să cântărești tu dacă birul e prea mare sau prea mic, dacă se cuvine sau nu, ci să-l dai. Dacă este prea mare și găsești că nu-l poți da, renunți la afacere și te duci foarte frumușel și în loc de mapă pui mâna pe o sapă. Asta îți face mult mai multă cinste înaintea lui Dumnezeu decât să umbli cu mapa, dar să înșeli statul, să minți și să te faci vinovat de păcatul de hoț. Altora ne cere poate să Jetfim din timpul nostru pe care Îl folosim în fața blestematului De televizor și în loc să folosim Două ore la televizor Folosim numai una, iar una O folosim în citirea cuvântului Sau cercetând pe orfani și pe văduve Care sunt pe lângă noi Căci așa spune la Iacov capitolul 1 Cu versetul 27 Că religiunea curată și neîntinată Înaintea lui Dumnezeu este Să cercetăm pe orfani și pe văduve în Necazurile lor, nu să stăm să să ne otrăvim cu ceea ce este la televizor și așa mai departe sunt multe împrejurările în care Domnul Dumnezeu vine și ne cere astăzi să jertfim ceva pentru El, nu ni se mai cere cum se cerea odată să ne dăm trupurile să fie arse pe rugurile aprinse. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, te rugăm să binecuvântezi ascultarea mesajului acestuia, să ne limpezești tot mai mult cu privire la chemarea pe care ne-ai făcut-o, că nu suntem ai noștri și că este o cinste pentru noi să-ți dăm ceea ce este al tău întreaga noastră viață. Te rugăm să binecuvântezi pe cei care n-au primit mântuirea, să o poată găsi acum în Domnul Hristos, iar pe noi care am primit-o să putem umbla demn de numere de copii lui Dumnezeu pentru slava ta și fericirea noastră veșnică. Amin.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 când din câte O doabea în și Când alții sunt în strânțe Și tremură sărași Când din slava De ce ți-ai Când o să vină focul Într-adevăr, ce bine ne-ar face să ne gândim la felul cum venim pe lume și cum plecăm. Copilul când se naște, se naște cu pumnișorii strânși, iar când plecăm, plecăm cu mâinile desfăcute pe piept. Haideți acum să citim versetul 30 și 1 din 1 Corinten, capitolul 10, care astfel grăsuiește. Deci, fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți altceva, să faceți totul pentru slava lui Dumnezeu. În mod obișnuit, când citim acest verset, ne ducem cu gândul la activități care nu au nimic de-a face cu cuvântul lui Dumnezeu sau cu relația noastră cu Dumnezeu. Totuși, ascultați, poți lucra și pe ogorul Evangheliei, poți să citești, chiar să studiezi Biblia și teologia, poți să scrii cărți despre religie și totuși să nu fie pentru slava lui Dumnezeu, ci pentru slava ta, a eului tău vechi, care nu vrea să moară. Mare atenție aici, frații mei, să ne cercetăm serios și adânc în privința aceasta. Din toată trăirea și activitatea noastră pe ogorul Evangheliei, este totul pentru slava lui Dumnezeu? Nu este oare nimic pentru eu nostru? Tot ceea ce este spre slava lui Dumnezeu este bine primit înaintea lui, dar ceea ce nu este spre slava lui Dumnezeu este lucrare vrăjmașă lui Dumnezeu, chiar dacă o facem pentru numele lui Dumnezeu. Cel născut din nou, chiar și când doarme, doarme spre slava lui Dumnezeu. El vrea să-și odihnească trupul, templul Duhului Sfânt, pentru a-L pregăti pentru ziua următoare să fie în slujba lui Dumnezeu, cel nenăscut din nou, chiar și când propovăduiește Evanghelia, o face spre slava euului său vechi. Să faceți totul, așadar spune cuvântul, spre slava lui Dumnezeu. Amanuntele vieții sunt cele care au adeseori cea mai puternică înrăurire asupra noastră și asupra celor din jurul nostru. De altfel, fiecare lucru e mare sau mic, după cum îl privește cineva. Omul nu-i decât un punct pe pământ, dar și acest punct nu e decât un grăunte de praf față de spațiul nemărginit. Pentru Dumnezeu nu există amanunte sau, mai bine zis, Totul e amănunt. Ca să înțelegem mai bine versetul de mai sus, haideți să privim cu atenție la Domnul Hristos de la care putem învăța desăvârșit totul. Scopul vieții lui a fost proslăvirea Tatălui Ceresc. Același scop avem și noi dacă suntem creștini adevărați născuți din el. Numai atunci când facem totul pentru slava lui Dumnezeu, trăim o viață sfântă fericită și folositoare lucrării lui Dumnezeu. Tot ce este în legătură cu viața noastră poate să fie sau să nu fie pentru slava lui Dumnezeu. Chiar și munca și odihna, și vorbirea, și tăcerea, și bucuria, și suferința, și venirea la biserică, rugăciunea, cântarea, predica și alegerea unei ocupații, căsătoria, viața și moartea. Când munca este pentru slava lui Dumnezeu, Dumnezeu îți dă binecuvântarea lui și sporești în tot ce faci. Când odihna este pentru slava lui Dumnezeu, nu mai ești nervos și frământat, ci liniștit și limpezit în toate privințele. Pentru ca mâncarea și băutura să fie în slava lui Dumnezeu, Trebuie să avem grijă să nu fie nimic spre îmbuibarea trupului, ci numai atât cât este necesar să trăim și să lucrăm în mod obișnuit. O vorbă înțeleaptă zice, mâncăm ca să trăim, nu trăim ca să mâncăm. Îmbuibarea este un mare păcat, așa ne arată cuvântul. Când facem totul pentru slava lui Dumnezeu, suntem feriți de păcat, de rătăcire și de orice primejdie. Atunci trăim cu folos pentru chemarea și alegerea noastră care scumpărați ai Domnului. Lozinca vieții noastre ar putea să fie aceasta, totul pentru slava lui Dumnezeu. În continuare, la capitolul 10 de la 1 Corinteni, urmează versetul 32, căruia îi dăm citire. Să nu fiți pricină de păcătuire nici pentru iudei, nici pentru greci, nici pentru biserica lui Dumnezeu. Dragii mei, păcatul este abaterea de la ținta pe care Dumnezeu a pus-o înaintea omului ca să o atingă. Pricină de păcătuire poți fi atunci când schimbi cuiva direcția bună care duce spre ținta pusă de Dumnezeu sau atunci când nu-i arăți calea care duce la țintă atunci când tu o cunoști. Ținta pe care Dumnezeu a pus-o omului în față este în Dumnezeirea lui, asemănarea lui cu Dumnezeu. Așa spune la Coloseni 1.27, Christos în voi, sau cine are pe fiul, are pe tatăl, cum scrie la 1 Ioan 2.23. Cine primește conștient? prin credință pe Domnul Isus, Fiul lui Dumnezeu ca mântuitor al său personal, acela este izbăvit din robia păcatului și este născut din nou devenind copil al lui Dumnezeu. Sfântul Apostol Pavel, în versetul de mai sus, îndeamnă pe orice creștin adevărat să nu fie pricină de păcătuire, adică de abatere de la țintă, pentru nimeni, nici pentru iudei, adică pentru religioși, nici pentru greci, adică pentru nereligioși și cei care se cred înțelepți, așa că ei se cred cei mai înțelepți, ci nici pentru biserica lui Dumnezeu, adică pentru credincioșii Domnului care au făcut un legământ cu el prin jertfă. În purtarea lui, credinciosul trebuie să țină seama de cugetul și de puterea de pricepere a fiecăruia. Misionarii care vestesc Evanghelia prin țări depărtate respectă obiceiurile de pe acolo. Mai târziu, ei le spun băștinașilor că nu se potrivește cu Evanghelia, dar nu se grăbesc ca nu cumva aceștia să fugă de ei. Adevărul lui Dumnezeu este unul singur, însă acest adevăr trebuie mărturisit la fiecare după puterea lui de înțelegere și pe căile cunoscute de el. Cu iudeul, adică cu cel religios, te faci iudeu, adică pornești de la ceea ce cunoaște el mai bine despre Dumnezeu. Cu grecul, adică cu înțeleptul veacului acestuia sau necredinciosul, te faci grec, adică pornești de la ceea ce are el comun cu adevărul lui Dumnezeu, așa cum a făcut Pavel la faptele apostolilor, capitolul 17. Cu biserica lui Dumnezeu însă, cu credincioșii, Trebuie să te porți deschis, adică să pornești direct cu Domnul Isus cu cuvântul Său limpede. O grijă mare trebuie să avem să nu confundăm biserica lui Dumnezeu cu marea gloată a lumii religioase. Acesta este un păcat. Biserica este alcătuită numai din pietre vii. Nimic mort nu este în ea, adică din cei care în mod conștient și prin credință l-au primit pe Domnul Isus ca un mântuitor și în urma acestei primiri au fost născuți din nou. Aceștia născuți din nou sunt biserica. Biserica este noua zidire, noua creațiune a lui Dumnezeu, zice Sfântul Grigore de Nisa, de altfel așa scrie și la 2 Corinteni, capitolul 5 cu versetul 17 unde sunt trei credincioși, acolo este biserica, scrie Tertulian. Un cuvânt limpede spune și Luther despre biserică. Biserica, zice el, este pretutindeni acolo unde cuvântul lui Dumnezeu se propovăduiește lămurit și curat, ca prin această propovăduire să se întoarcă sufletele la Dumnezeu. Nu biserica produce cuvântul, ci cuvântul lui Dumnezeu produce biserica, pentru că cuvântul este sămânța care zămislește făptura cea nouă în cel ce crede. Așadar, versetul acesta, 32, ne îndeamnă să nu fiți pricine de păcătuire nici pentru iudei, nici pentru greci, nici pentru biserica lui Dumnezeu. În primul rând, trebuie să avem grijă pentru Biserica lui Dumnezeu, unde sunt credincioși de toate categoriile. Sunt copii în credință, abia născuți din nou, sunt tineri în credință, care abia știu să descifreze alfabetul duhovnicesc și adevărul dumnezeiesc și sunt oameni mari care au nevoie de întărire. Pentru toate aceste categorii trebuie hrană curată și potrivită. Cine nu dă o hrană potrivită și cine nu arată limpede calea, acela este un prilej de păcătuire, de abatere de la țintă pentru biserica lui Dumnezeu. Orice amestec de adevăr cu minciună, de duhovnicesc cu firesc, orice amestec de cale dumnezească cu cale lumească, este o pricină de păcătuire. Iar Domnul Isus spune categoric, «Vai de omul acela prin care vine prilejul de păcătuire». Ar fi mai de folos să-i se atârne de gât o piatră mare de moară și să fie înnecat în adâncul mării. Acestea sunt versetele 6 și 7 de la Matei, capitolul 18. Să fim lumină pentru toți oamenii, spune Sfântul Ioan Gură de Aur, și pentru cei din afară și pentru cei din lăuntru, adică din biserică, să nu luminăm pe unii și să întunecăm pe alții. Binecuvântat să fie Dumnezeu pentru lumina sa minunată pe care și-o revarsă mereu peste noi ca să nu ne rătăcim așa cum a făcut și cu prilejul acestei lecțiuni. Mulțumim cu recunoștință și pentru lecția aceasta pe care ne-o dă Domnul în ziua de astăzi. În continuare, la versetul 33 din 1 capitolul 10, cuvântul lui Dumnezeu prin gura apostolului Pavel ne spune următoarele. După cum mă silești și eu în toate lucrurile, să plac tuturor căutând nu folosul meu, ci al celor mai mulți ca să fie mântuiți. Dragii mei, așa cum te silești să iuțești pasul când vezi că nu mai sunt decât 5 minute până la plecarea trenului și tu încă nu ești lângă el, așa cum te silești să strângi fânul cosit când vezi că ploaia se apropie, Așa cum te silești să scoți totul afară când vezi că ți-a luat foc casa, tot așa trebuie să te silești tu, credinciosurile a lui Dumnezeu, să placi tuturor în vederea mântuirii lor. Lucrul acesta nu vine de la sine, ci prin silința ta. Fără silință nu putem face niciun pas pe calea cea nouă și vie pe care ne-a deschis-o Domnul Isus prin trupul său. Fără silință nu putem să fim plăcuți lui Dumnezeu. Fără silință nu putem trăi o viață de biruință asupra firii vechi și asupra lumii și nu putem rodi pe ogorul lui Dumnezeu. Fără silință nu putem ajunge la îndumnezeirea noastră, așa cum dorește Dumnezeu, cum ne este limpede arătat la 2 Petru, capitolul 1, versetele 5 până la 8. Nu e vorba aici de silința omului prin faptele legii, adică prin ceea ce face el, ca să ajungă la mântuire, ci aici se vorbește despre silința celor care sunt mântuiți, ca ei să întindă mâna credinței și să ia din ceea ce a pregătit Dumnezeu, din ce a făcut El Dumnezeu pentru desăvârșirea lor, pentru înaintarea și creșterea lor duhovnicească, ca să devină destoinici în lucrarea de mântuire a altor suflete. Să citim cu atenție versetul. După cum mă silesc, spune Pavel aici, și eu în toate lucrurile să plac tuturor, căutând nu folosul meu, ci al celor mulți ca să fie mântuiți. În cășcul unui parc am văzut o mână tremurând, așa scrie cineva. Ea pipăia, bășbăin grilajul, amețeala din cap și murmurul de jos se împreunau. Ce nenorocire grozavă era gata să se întâmple în acea clipă din pricina deznădejdii. Dar tocmai când acel om voia să se sinucidă, am văzut o altă făptură ieșind din întuneric, o mână s-a întins către el și l-a apucat, apoi cei doi s-au făcut nevăzuți. De câte ori Dumnezeu vrea să ne ia, nu numai ca simpli observatori ca aici, ci ca împreună lucrători și totuși noi trecem înainte, fiindcă n-avem ochi și urechi, n-avem mână și inimă. Dumnezeu pregătise o lucrare pentru noi, dar noi n-am fost pregătiți. Întrebarea, cine este aproapele meu, este tot așa de actuală și de potrivită și pentru vremea noastră. Tot așa de hotărât, Dumnezeu ne pune și astăzi această întrebare. Ce multe minuni am vedea și azi dacă am pornit pe calea ascultării. Câte lacrimi nu s-ar șterge dacă ucenicii Domnului Isus ar asculta înștiințarea Domnului lor și ar lucra potrivit cu îndurerile lui. Când ne silim să plăcem altora în vederea mântuirilor, e felul cel mai bun în care putem să fim plăcuți lui Dumnezeu și cea mai puternică dovadă că ne-am înțeles chemarea noastră de urmași ai Domnului Hristos pe pământ. E cea mai bună regulă de purtare. Iubiți ascultători, cu gândurile acestea am încheiat meditațiile asupra capitolului 10 al întâi epistole a lui, Corinteni, a lui Pavel scrisă către Corinteni. Cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră, celor la care v-ați luat timp să ascultați, vom începe acum meditații asupra capitolului 11 al întâiei epistole a lui Pavel către Corinteni și, cum e normal, vom citi versetul 1. Călcați pe urmele mele! întrucât și eu cal pe urmele lui Hristos, ne îndeamnă aici Pavel prin Duhul Cel Sfânt. Prin însuși faptul că există, creștinul este o pildă și o cale în fața celorlalți oameni. El nu poate fi neutru, este ori cale spre viață, ori pricină de păcătuire pentru alții. Mântuitorul nostru scump, Isus Hristos, ne-a așezat pe pământ cu un singur scop, să aducem sufletele la El prin noi înșine și numai în măsura în care trăirea noastră este ca a Lui putem împlini slujba aceasta. În măsura în care suntem raze țișnite din El, soarele dreptății, putem lumina pe alții ca să meargă pe drumul vieții și al adevărului. Misticul creștin Talasie Libianu spune că cel ce pășește pe urmele lui Hristos este izbăvit de păcat. Avem datoria, marea datorie, să îndemnăm pe oameni să fie ca noi, dar mai întâi trebuie să fim noi ca Hristos. Pavel spune aici, călcați pe urmele mele, dar arată imediat motivul, pentru că și eu calc pe urmele lui Hristos. Dacă nu calc pe urmele lui Hristos, ar putea Sfântul Apostol Pavel să spună, să nu mă urmați nici pe mine, căci blestemat este omul care se încrede în om, cum scrie la Eremia 17.5. Ba chiar ne spune acest lucru deslușit Apostolul Pavel la Galatei în capitolul 1, versetele 8 și 9, unde spune el, dacă noi sau un înger din cer, ar veni să vă vestească o altă evanghelie decât asta care v-am vestit-o eu, să fie Anatema. Spunând acolo noi, s-a inclus și pe el, ceea ce confirmă din plin concluzia pe care am tras-o, că Pavel spune, numai atât să călcați pe urmele mele, cât calc și eu pe urmele lui Hristos. O vorbă înțeleaptă spune Talmudul, atâta timp cât se străduiesc să se ia unii după alții, oamenii întârzie venirea lui Mesia. Venirea Domnului Isus ca mântuitor într-o inimă poate fi împiedicată de mine care spun că sunt urmașul său, dar nu trăiesc cum a trăit el. Eu pot fi pricină de moarte pentru cineva dacă nu calc exact pe urmele lui Hristos. Plutarch istorisește că la perși persoanele care aveau nasul acvelin erau socotite ca fiind mai frumoase și anume din singurul motiv că împăratul Cir avea un astfel de nas. La curtea lui Richard al III-lea, al Angliei, cocoașele erau la modă, pentru că domnitorul avea cocoașă. După cum diferiți potentați ai zilei șopteau sau gângăveau, șchiopătau, erau sași sau vorbeau pe nas, aceste defecte erau ridicate la rangul de desăvârșiri, trăind admirația muritorilor naivi și nechipzuiți. Nu este oare trist că ceea ce bagiocorim la acești lingușitori își au imitatori chiar și printre creștini? Nu există chiar și între ei înclinația de a imita slăbiciunile spirituale ale conducătorilor religioși? Noi putem imita pe oameni, dar numai în măsura în care ei trăiesc asemenea lui Hristos. Altfel este o prostie, o orbire, un păcat. Cuvântul spune aici, Pavel ne spune călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. Sfântul Iangul de -a zicea, aceasta este regula creștinului, aceasta este norma sigură și exactă, aceasta este culmea cea mai înaltă care trebuie ajunsă. Nimic nu poate face pe cineva următor sau imitator al lui Hristos ca îngrijirea de fratele și aproapele său. Chiar dacă ai posti sau te-ai culcat pe jos sau te-ai chinui pe tine, dacă pe aproapele nu te îngrijești, n-ai făcut niciun lucru mare. Cine nu lucrează pentru alții devine vătămător. Dragi ascultători, ne-am apropiat aici de încheierea programului C073. Domnul Dumnezeu să facă din noi toți imitatori ai Lui Hristos, să călcăm pe urmele Lui îngrijind de binele aproape lui. Domnul Dumnezeu să binecuvânteze pe toți aceia care și-au pus inima să primească cuvântul Lui și asta să o facă în numele Domnului Isus pentru slava Lui și bucuria noastră veșnică. Amin.